riječi i pisma koja imamo i koja evo i večeras očita smo da dakle pisme iz staro zavjeta nerazumljiva su za sve one koji Nisu rođeni od ozgo. I ono vrijeme narod imao velike muke sa prorocima. Teška riječ, teško slovo. I uglavnom su ih gušili nasiljem. Proroke Isaiju su bukvalno testerom prepolovili Ne znajući kako da ga navedu na čutanju. A i mnoge druge na slične načine. Jer je riječ bila teška, a tamo velika. Isto i danas riječ proročka teška je svima onima koje ne slušaju novim sluhom koji ne na događaje koji su opisani u ovim knjigama Stavog Zaveta koji na njih ne novim očima i koji ne doživljavaju novim duhom. Jer smisel proročke riječi Cilj njen jeste u najavljivanju onoga što će se desiti, onoga koji će svojom pojavom promijeniti sve, sve mu dati novi dah, sve učiniti novin. Zato i danas u našoj Svete crkvi pravoslavnoj riječi proročke su mnogima nejasne, Jerim je nesen i onaj događaj koji su proroci najavljivali. Jerim je nepoznat onaj koga su prorokovali. Kako može biti zanimljiv lik Svetog Ivana Krstitelja ako nam onaj koga je najavio nije poznat, nije važan, nije srcu blizak? A ako je tako sa svetim Jovanom, krstiteljem, onda je sigurno i sa svim drugim prorocim. Pa i sa svetim prorokom i vi. Znamo da je sam gospod proroka. Rekao za Jovana da od njega nema većeg proroka. Je da on nije samo prorok, nego da je i više od toga. I onda je rekao nešto što je mnogo važno da da znamo. I mislim da mnogi od nas to i pogrešno tumače. Nažalost. Gospod je rekao za Jovana da je najveći od proroka i da nema ni jednog koji je od njega veći, a da je rođen od žene. A onda je dodao nešto što mnogima nije jasno. Sa jedne strane nema većeg, a sa druge najmanji u carstvu veći od njega. od ova ploćenja Sina Božije, gdje se riječ proroška završava i gdje više za prorocima nemamo potrebe. Nema više potrebe za prorocima jer je Gospod došao. Nema više potrebe za tjelesnim Naravno, za celesnim da, ali nema više potrebe da se osvanjamo samo na krv bogasnu i na dušu gubavu, izvlačajući iz nje ono što ona ne može da nam da. Živeći samo od nade. Jer nije više tako, braće i sese, mnogo je drugačije, mnogo je bolje. Od vremenova poćenja Božijeg rađamo se ne žene, jer mi u crkvi kršteni nismo od žene rođeni. Mnogima majka nije ni bila na krštenju. Mnogima roditelji uopće nisu ni bili na krštenju. Mnogima roditelji nisu ni, ni, ni za krštenje bili. Mnogima su se roditelji protivili krštenju. Govorimo samo da bi na ovaj način da bi smo podpukli da je zaista rođenje u crkvi rođenje sviše, da nije od žene, pa nije od one najbliže, majke, nego i od duha svetu. A svi koji su rođeni, braće i sestre, u crkvi Božoj duhom, Oni su usinovljeni. Oni su djeca Božija, oni su udovi Božiji, udovi crkve i kao takvi. A naravno sve to, zahvaljujući velikom smirenju Sina Božijeg, na jednom mjestu Sveti Teopan zatvornik tumači da je onaj koji je najmanji mislina onoga koji se smirio koji se ispraznio i tim smirenjem sve nas obogatio, sve nas učinio velikim, jer smirenje Božje učinilo nas je sinovima Božim, obavkoćenje Božje učinilo nas je i potencijalno svakog od nas može da učini Bogom. Zato je novi čovjek, novi Adam. A po učanju se Svetog Apostola Pavla, tamo može biti samo jedan čovjek ili jedna glava, gdje ima više glava, to nazivamo čudovište. Mnogu glavim, aždajama, alama, drakonima, čudovištima, tamo imaju dvije glave, to je uvijek ružno zagledati. A gdje dvije glave postoje... Udošku do neke deformacije, se nešto poremetje To su čudovište. Zato je dakle, u crkvi i u vremenu prolaza postoji jedan čovjek, novi čovjek, jedna glava, jedan duh, taj čovjek koji nije začeo to sjeme no ljudskog, je novi Adam i u svetoj tajni krštenja u crkvi Hristovoj, mi se broći se rađamo, postajemo novi ljudi. Taj novi čovjek je veći od Jovana Krstitelja i od svih proroka. I neće se ne ljutiti sveti Jovan Krstitelj, nemojte da se tome čudite, on je to i sam rekao, da ona i koga ona javljuje i kod I za njega da on prije njega bi i da on sam nije dostojan ni pertove na sandalama da dokvati. A tajna crkve jeste u tome što gospod nije došao, nije se lopotio da bi sam bio veliki, nego da bi svojim prisustvom, svojim ovopočenjem svojim čudesnim domostrojem spasenja I nas učinio velikim. I onda kad pogledamo, braće i sestre, veliku brigu, veliku revnost svetih proroka, koji još nisu imali one mogućnosti koje mi danas imamo. Znate, neke stvari moramo da znamo. Neke stvari moraju se reći što ću mi dalje da činimo. To je na svakome od nas. Slobodni smo, pa kako hoćemo. Ali neke stvari se moraju reći, neke stvari moramo znati. Ono što mi danas imamo, braće i sest, svi mi, pa i mi ovdje ne neuporedivo je veće od onoga što je imao prorok Ilije, što je imao prorok Isaije. Mogućnosti koje mi danas imamo, veće su od mogućnosti koje ima i ovom On je za to vrijeme i u tim u svojima zaista projavio Maksim. I veće je u njega nije bio. Ali gospod od nas koji smo u crkvi još više traži, jer nam je više i darovan. Međutim, kad pogledamo naš odnos prema spasitelju i odnos svetih proroka, primjećujemo ogromne razlike. Ogromne razlike. Sveti prorok Jelija nije vidio ono što mi vidimo. I gospodje rekao svima nam, blaženi ste, kaže, gospodje, vidite ono što proroci ne vidješ, a htjeli su da vide Čujete onoga koga oni ne čuše, a htjeli su da čuju. Je li možda da budemo precizniji? Čusimo ga na način na koji ga proroci ne čuše. Oni su ga i vidjeli i čuli, ali u nekim simbolima, na način koji je tada čovjeku bio mogući. A mi, braće i sese, danas Boga čujemo njegove riječe i dodirujemo... Pijemo i jedemo samo njegovo prečustvo tijelu i prečustvo krv. Duhom svetim zapečašeni, duhom svetim obnovljeni u tajnih hrštenjima i rukom ozanjima. Riječi, postaviti smo jednost sa njim. Nismo njegovi proroci, nego smo njegovo tijelu, njegovi udovi. Pa bi to trebalo da bude. Zato nam je sveti prorok Ilije i danas jako važno. Ne više da bi prorok Ne svaimo mi, braći i seste, više proroke da bismo njih slušali nečemu što tek treba da se desi. Ne. U crkvi proroci ne zauzima više takvo mjesto. Ne svaimo mi svetoga Jovana Hrstelja zato što tek treba da sretnemo Gospoda. Znamo mi da je Gospod došao. Sreli smo mi njega. Pričestili smo se mi već njegovom krvlju, njegovim tijelom. Ne poštojmo mi više svetoga Joana zbog toga i na taj način. Pani svetoga proroka Iliipa. A zašto ih crkva onda ističe? Zašto i danas postoji Iliim dan, Jovan dan? Zašto i dalje proroke, ako su oni svoj posao završili, iako se taj događaj koji su najavljivali već decije, i odavno decije, Upravo zbog toga, braćo i sestre, između ostalo zbog toga da bismo uporedili našu ravnodušnost sa njihovom ognjenom revnošćem. A opet i opet, po naravnom, nisu imali ono što mi danas imamo. Sveti prorok Ilija poziva narodi cara pa kaže to na obije noge hramljete. Ako je Bog Izraeljev jedini istiniti Bog, onda njega pratite. Ako su bogovi valovi, ako su bogovi lažni istiniti bogovi, onda za njima da ide. Na obije noge za njima, ako su oni istiniti bogovi. Ako je Bog izriče, jedi mislim ti Bog onda na objenog je za njim, ne da hramlja. I vi kako mi danas pratimo našu pravoslavnu vjeru što je kreotski gledat, gledate kako sami živimo po pa našu greotsku gledati i kako brižni žive, to više nije ni hramljaš. To više nije ni ni ni pozemni pužali. To je nešto mnogo gore, treba neku riječ, način koja će adekvatno da taj naš odnos prema vjeri. Jedino istinitoj vjeri, jedino istinitom Bogu, našta to liči, kako mi za našim gospodom idemo. Zato mjesto svetih poloroka danas vrlo važno, braće i sese, neko i braznici u ovom vremenu, odpadanja od vjere, od crkve i vrlo čestim, pogrešnim vraćanjima vjeru. Nije svako vraćanje vjeri povratak Bogu. Nije svako dovaženje u crkvu, pokajanje Boga dostojnom i naših grijeh. Zato sveti proroci i njihova proročka revnost vrlo važni danas nas. Upozore da nas podstaknu i da nas nauči. prorok Ilija poziva da 850 rasnih proroka prinese svoju žrtvu i da čekaju, ali on da ne prinose, nego kaže onoga na koga Bog bude jevoo ognjem toga je istiniti Bog tražio je oganj sa više i oganj kao projavu dejstva istinitog Boga i onako kako je bilo da se sad ne zadržavamo na tome na velikoj projavi ognjenoj projavi živog istinitog Boga kojim je potvrdio da je Bog Ilijin i Bog svih svetih proroka sveti Ilija da bi taj znak i potvrdu zapečatio još jednim snažnim potezom za sva vremena i za sva pokolenja a to je bio i uslov njegov Kaži od cara da ako Bog njegovu žrtvu primi i ognjem obilježi, iako je, kako se čuli, bile nalivena velikom količinom vode, da ako Bog njegovu žrtvu potvrdi, a ne žrtvu idolopokloničkih žrečeva, lažnih svešnika, da ih sve pokolji. Njih osamstotina pedeset. Vidite, braćo i seste, teško je napraviti osamstoppedeset čučinjeva. Teško je napraviti osamstoppedeset sklekova. Teško je napraviti osamstoppedeset metanija. а kamo vi zakvati svojom rukom osamstoppedeset žrečeva? Treba да da znate da je ваш prorok, ako je naš prorok Ilije svojom rukom zahvalo i to u jednom danu jedno po jednom njih 850 lažnih proroka lažnih sveštenika time projavio strahovitu revnost za istinu Božiju i ljubav prema narodu Božije u sveto svetoj Бог je također ognjem reagovalo. Ognjem je reagovalo na dan pedesetnice, kad se u vidu plamenih jezika spustio na svete apostol i osnovao crkvu, reagujući ne na žratu proroka ili ne na bogove, Ne na životinje beslovesne, nego reagujući i potvrđujući žrtvu kojom smo iškupljeni, braće i sestri. Jaginje Božje koje je radi našeg spasenja primet sen. Zakljamo. I krv ljubožljom, braće i sestre, svi ljudi se iskupišu, koji je budu primili na blagoslove način, uključujući se na svetotajnske kapije u život crkve. Krv Hristova, žrtva Hristova, kojom se iskupišmo, tiče se odnosi i djeluje samo na one koji su kroz svetotajinske kapije ušli u prostor blagodati uključili su život crk a žrtvu Sina Božije potvrdio je duh sveti poštovanje te žrtve potvrdio je duh sveti silaskom na svete apostovi. Oni koji poštuju Sina na pravi način, na pravoslava način, koji poštuju svete apostovi kao poslanike Božije, koji poštuju učanje naše vjere, koji žrtvu Bogu prinose kroz evanjelski život i kroz svete tajne, posebno kroz evharistijsku žrtvu. Na njihovu žrtvu si lazi ogaj. Na njihove živote si lazi ogaj. I na naše živote, braće i sve, ako se prinosimo na žrtvu kroz svetu liturgiju, prinoseći Sina Božijeg, prinoseći svetenju Božiju, prinoseći jabinje Božje, pa za njim da prinosimo svoje žrtve, uvijek dajući prednos onoj žrtvi i jedinoj žrtvi koja svakoj drugoj daje smisel, možemo očekivati silazak ognja i na naše podvige i na naše trudove, na našu znoj i na našu krv. Krv koju prolivam, trud koju prinosim, Znoj koji prolivamo, ako nije pomazan krvlju Božijom, krvlju Sina Božijeg, ako nije okropljen znojem Božijem, znojem Sina Božijeg, ako nije blagosloven svetom liturgijom, on je potpuno besmislen. Ta žrtva nikome ne treba, ta žrtva ne iskupljuje i nju gospod ne primi. Zašto? Zato što je drskost, zato što je gordost, zato što je obmana i laž. Lažna je žrtva, lažnom Bogu se prinosi. I mi kao takvi izigramo lažne sveštenike, braće i sveštenike. Lažne žrečeve. Pored svetih predstava, pored svetih ultara, mi smo izmisljeniki svoj predstav. Kored žrtve kojom se iskupcujemo, beskrvne, svetotajnske, akaristijske žrtve, mi oćemo da prolivamo neku svoju krv, neki svoj znoj, neku svoju žrtvu, ignorišujući mjesto koje žrtvi daje smica, koje žrtvo osvećuje, našu žrtvu, naš trud, naš prinos. To je gordost, to je, braći i vjera Mi izigravamo lažne sveštenice, ili još gore, ako se uključujemo u lažne zajednice, pa osnemo svoju žrtvu Bogu da prinesemo i da nam je prinosi lažni sveštenik, da svoje srce, svoj um, svoju volju predajemo u ruke lažnim sveštenicima, magovima, čarobnjacima, vračarima, vidite koliko ih je u ono vreme bilo. 850. Danas ih je mnogo, mnogo, mnogo više vraća i sest. I mi svoje života predajući njima, mi se praktično satani predajem. I na taj način i na onaj ako sami hoćemo da prinesemo sebe Bogu ignorišujući crkvu, ignorišujući svetu liturgiju. A toga mnogo često bude. Mi hoćemo neko dobro djelo da učinimo Bez Boga i bez crkve. Pa kako mi možemo Bogu žrtvu da prinesemo i to takvome Bogu? Bogu svetih proroka, Bogu svetih apostola, Bogu svetih mučenika, Bogu svetih ispovjednika, Bogu svetih podvižnika, Bogu svetih isposnika, Bogu svetih jeraraka. Kako mi možemo, brać i sestre, Bogu da prinesemo žrtvu na drugačiji način, u odnosu na onaj na koji su svi oni, bez izuzetka, sebe Bogu prinosili? Zato im se mošti i nalaze u svetim kramovima, zato im se mošti i ugrađuju sve te Zato se na njihovim moštima i služi sveta liturgija. A mi, pored svega toga, hoćemo... Bogu da služimo pored oltara, u blizini oltara, neposredno pored oltara, ispred iza, nekad i iznad oltara. To je, braci i se sve idolo poklonstvo. To je važna vjera i mi tada postajemo važni sveštenici, što je još gora varijanta, ili svoje povjerenje predajemo važnom sveštenici. Sveti prorok Ilije, ovim današnjim klanjem sveštenika, njih 850, upozorava, braće i sestre, da je takav način života, takvo žrtvo prinošenje Bogu mrsko. Zadržimo se danas na njemu, mada tome će i sveti otac našcava, svi sveti apostoli i svi sveti oci, da je Bogu tako žrtvo prinošenje odvrat. Prinošenje bez blagoslova, prinošenje bez poslušanja, takva mu žrtva ne treba. Prinošenje izvan crce, takva žrtva ne dolazi do njega, braće i srste, može samo da izazove gnjev i ne oganj duha svetoga, duha blagodaci Božje, nego sumpor, braće i srste, sumpor i oganj i razne nevolje. Munje, glomove, bolesti, požare, razna klanja, bratu ubistva, ratove, najeste tuđinaca i razne druge bolesti, boleštine i nemire. I u jednom narodu dolazi do toga kad Počne da služi važnim bogovim, da podiže važna autare. Zato je mnogo važno, mnogo, mnogo važno, mnogo važnije nego što mislimo. Vratiti se crkvi na pravi način, vratiti se autarima na pravi način, ne praznih ruku, nego sa žrtvom i ne samo sa našom žrtvom, nego uvijek tebe prinoseći kroz Sina Božijeg. Jer nijednu žrtvu, braći se se, Otac Nebeski, čiji jesu oltari hramovi, neće primiti iz naših ruku ako mu je Sin ne prinesen. A nas tome ne može naučiti niko ljudi, Niko od mudraca ovoga svijeta do Duh Sveta, Gospod životvorni, on nas uči da dolazimo, da se okupljamo i da žrtvu prinosimo na svetotajinski način, da bi naši životi, naši umovi, naša srca, naša tijela, naše kosti bili pomazani ognjem, blagodatim. Netvarnim ognjem, koga je samo simbolizovao ognj svetog poroka Ilije. Taj ognj bio simbol netvarnog ognja blagodati Bože. I svaki put na svetoj liturgiji uvijek, braće i sestre, okupljamo se prinoseći sami sebe i jedni druge i sav život svoj, Hristu ga predavajući, a kroz Hrista... I njegovo prinošenje mi i sebe prinosimo. I otet nas prepoznaje kao svoje, kao svoju djecu, kao svoje sinove i pćeri kroz pripadnost crkvi, živoj crkvi, crkvi, apostolskoj crkvi, pravoslavne. U njoj, braće i sese, svaka kap znoja, odnosno Jedna jedina kap znoj prinesena na efkaristijski, to je blagodarstveni način, jedna kap znoja u koju odjekuje slavoslovlje i blagodarnost Bogu, na svemu što je učinio zbog nas, vrednija je od okeana krvi izlivene izvan crk. Žolotve prinešene na takav način izlivanjem krvi ne mogu da se upoređuju sa jednom kapljicom znoja koja je prinesena kroz crkvu na svetotajnski efkaristijski pogagodarstveni način. Зато iskoristimo braće i seste te izuzetne uslove te zaista maksimalne mogućnost jer vrijeme je dato ali će i proći da slavimo Boga na da svojim svetim koji su ga najavljivali da svojim svetim apostolima koji nam otkriše Boga duhom svetim a i on nam se otkrio kroz Sina svoga da svojim zajnostim svetim ocima svetim učiteljima naše crkve sa svetim mučenicima koji ga krvljup posvjedočiše i dan danas svojim svetim moštima svjedoča, uvijek ukazujući gotovo jednoglasno da je tu u crkvi, u svetoj liturgiji i da žrtvu, ako hoćemo Bogu da je prinosimo, da je obavezno prinosimo ovdje, odnosno u svetim hramovima i na svetim prestovima. Zato je toliko važan liturgijski život. Zato crkva stalno poziva na Svetu liturgiju. Ne da bismo mi braće sve samo bili fizički prisutni na njoj, nego da ako imamo što da prinesemo Bogu, da na taj način prinosimo. To je ako hoćete je lakši put i brži put. Povjerite što svijet traži od nas, kakvo molitvaciranje, klasično molitvaciranje Kao robovi živiju, braće i sve srednice, kao robovi, to ako se neko hvali nekom platom, ne znam, u iznosu ovom ili to je samo obman, u odnosu na ono što ti je uzeto, što ti je oduzeto, što ti je oseto ili što u sam prinosiš zbog te mizerne tijene, se ne može nazvati na niti i niti sticanjem nekog bogatstva. To je sve veće padanje u biedu. A ovdje u cerfi mali trud prožet blagodarenjem daje nam mnogo braće. Veliku platu dobijamo. Blagodat Božje. Ono što je iznad vrijednosti svih najdragocijenijih materija koju ova zemlja nosi, Učučujući tu i drago, kamenje. Ono što dobijamo svi bez izuzetka ako na taj način prisupa, neukoredilo je iz za svake vrijednosti, ali je i netvarno. Nije zvoreno. A to Gospod hoće svima da da. I daje. Neka bi dao Gospod da ravnost svetoga proroka Ilije koji ovaj praznik nosi da nas podseti na ono što imamo da nas podseti da imamo više nego što je on imao i da nas upozori da ako ne prinesemo žrtvu ako ne budemo imali ravnost prema Gospodu ravnost kao Dinamiku ljubavi, kako jedan od taca to tumači, govoreći o revnosti. Ako ne učvrstimo koljene i na obije noge ne za gospodom, ako vjerujemo da je u crtvi, onda na obije noge za njim. Danas u pozori, braće i sestre, da možemo i samim nožem pravednog suda Božijeg biti zaklani. Ili, kako sam kaže u Svetom inađelju, resječeni na pola. I to će se desiti svakome po blagodat darovanu mu na svjetom kreštenju neupotrebi na pravi način. Biće resječen na pola i bakšen u ogenj vječni tamo gdje je škrgu zuba i crl neuspavljeno. Ne dao gospod I ne daje, evo na ovaj način, ne daje, ali ako mi nećemo, onda će dopustiti po da uđemo u oganj i da iz njega nikad više ne izađemo. Ne bilo toga nego na obje noge, utvrđenih koljena, zglobova i mišića i duhovnih i tjelesnih da stojimo pred licem Božim i pred svetom slavom njegovom. I da u crkvi Božjoj prinesemo sav svoj život, sami sebe i jedni druge. Da Hristu Bogu predamo, a Hristos kao si jedinorodni prineće nas i naše srodnike i naše bližnje i našu žrtvu prineće na presto slave Bogu. Počeve da primimo punotu blagodati, da primimo oče blagoslova. I da ga zajedno daj Bože u Carstvu nebeskom slavimo sa svim prorocima, sa svetim otcima i sa presvetom bladičicom našom bogorodicom u vijekove vijekove. Amin.